Я замовив їй ще вина, а собі ще текіли. Вона не зупинялася. Я люблю переглядати фото з моїми письменниками. Вони вмирали з різних причин і на різні способи. Це таке щастя, що я встигала їх знімати. З одним таким я прожила кілька років і ніколи його не знімала. Він був геній. У цій країні він був найкращий. Я піклувалася про нього в лікарні, куди його періодично запроторювали. У нього траплялися психічні напади, і тоді його забирали до лікарні. Я вмивала його і годувала з піпетки, коли він лежав паралізований уколами. Навряд чи ти знаєш його речі, вони просто геніальні. Я мешкала в нього щоразу після того, як він виліковувався. Одного разу в неділю вранці ми ніяк не хотіли вилізти з ліжка, все кохалися і кохалися кілька годин поспіль. Раптом дзвінок у двері. Він пішов глянути, хто і замить. Убіг до спальні весь такий голий, блідий, спітнілий. «Там моя дружина! Ти маєш зникнути!» Він аж тримтів. Уявляєш, вона покинула його багато років тому, коли він ще тільки починав хворіти. І всі ті роки, лиш я була з ним, лиш я його рятувала. А коли він повернувся з лікарні... Вона прилетіла на все готове, на всю його славу і гроші. Я за рідною дочкою не ходила так, як за ним, а він вигнав мене з дому, щойно його дружина з'явилася. Вони удвох виштовхали мене на вулицю, на півголу, в чому була із синцями на грудях, отут. І скинули мені з балкону мою валізу з речами, розкриту. Я спитав, чи вона його все-таки сфотографувала. А як ти думаєш? Подивилась мені в очі вона. Ммм, розумієш? Обережно почав я. Далі слід було назвати її, але я знову забув це дивне ім'я. Кунял, допомогла вона. Це індійське ім'я. Мій батько був індус, а мати єгиптянка. Мій батько народився в Лівані. Він утік до Мексики з Іспанії. Громадянська війна, тридцяті роки. Тому я мексиканка, але не за кров'ю. Я сказав, що кров тут ні до чого, і трохи засумував. Ідея з фотосесією подобалася мені все менше. Зрозуміло, що відступати нікуди. Я сам собі винен, що так легковажно погодився на той цвинтар. Але чим завинили всі інші сотні людей у моєму боїнгу? Скільки вина й текіли влилося в нас того вечора, уже й не пам'ятаю. Зате пам'ятаю історію з Елісеоде. Великим кубинським поетом, я прийшла до нього 1 березня вранці, казала кунял, збуджено відсорбуючи скелиха густо червону чилійську кров. Ми довго домовлялися заздалегідь і врешті вибрали цей день, але його дочка навіть не впустила мене досередини, начебто її татові раптово зробилося дуже зле, я сильно засмутилася. Вийшовши з їхнього будинку, я зненацька озирнулася, щось у мені наче сказало: "Озирнися". Він прикипів до вікна і дивився мені у слід. Жахлива гримаса болю, сльози в очах і дощові струмені на вікні. Через кілька годин у новинах повідомили про його смерть. Я спитав, чи вона сфотографувала його в тому вікні. Вона мовчки видобула із сумки пачку знімків. І швидко знайшла потрібний Усе так і було Включно зі струменнями На шибах «Навіщо тобі летіти вже завтра?» Спитала вона «Я хотів до Челсі Чи принаймні до Хулієти Ми домовилися, що зустрінемось У трьох пізно ввечері Я все одно не знав, як шукати Той клуб у цьому п'ятимільйонному місті я відповів, не знаю, мушу летіти. У мене квиток і віза. Чомусь аж на 180 днів. Це півроку? Це багато, сказала кунял. Крім того, я закохався в одну жінку і дуже хочу до неї в Берлін. Знайшов я відмазу і тут таки зрадів, що навіть не брешу. Я слухаюся своєї пристрасті, але ж є й інші жінки запевнила вона. З готелю ми поїхали однією таксівкою. «Коли вийде твій альбом?» запитав я, щоб відволікти її блудливу руку. «Який ще альбом?» не зрозуміла вона. «З письменниками на цвинтарі», сказав я. «Яка тобі різниця?» вибухнула вона. «Я не збираюся видавати ніяких альбомів». У клубі вона вгатила ще два келихи червоного. Мої подруги здавалися дещо заскоченими її бурхливою появою. Хул'єта час від часу непомітно для Куніал корчила гримаси. Челсі виглядала неприступною і мовчала. Ти повинен пожити в Мехіко, взялася за своє кунял десь посередині другого келиха. Хоч би з півроку, 180 днів. Це найбільше місто світу, 25 мільйонів людей, ти уявляєш? У Мехіко навіть Маркес живе з усіма своїми дружинами і дітьми. «Ти можеш побути в мене, а потім перейти до неї», – вона вказала на Хульєту, «А потім до цієї, бо ця тобі подобається найбільше», – вона вказала на Челсі. «Я не жадібна, можу з ними ділитися. Тиждень у мене, тиждень у неї, потім знову в мене. Ми можемо кохатися всі разом. Вони знають, як я це вмію». «Вона сильно п'яна», – сказала Челсі. «Викликати для тебе таксі?» – спитала Хулієта. «Обійдуся без твоєї допомоги», – відрізала кунял і, наштовхуючись на столи та стільці, потрясаючи патлами, ображено вийшла в ніч. Але спершу озирнулася на мене з дверей. «Завтра о дванадцятій я у тебе». І чорне поглинуло чорне. Аж тоді ми знову натанцювалися. Наступного й останнього дня, близько полудня, я приречено чекав кунял у фоє. Багаж я про всяк випадок уже тримав коло себе, і хай ця відьма везе мене просто з цвинтаря на летовище, хай дасть мені останнього копняка, щоб я востанє злетів у повітря, а зі мною й сотні невинних ні в чому людей. Тобто, в моєму випадку, це буде не Ассенціон, а асунціон. і слушно. Роман, у якому я був, здається, героєм, добігав кінця і завершувався подарунком «Останньої ночі» на літеру «Ч». Чого ще хотіти? Я уявив, як через рік тут відбудеться черговий фестиваль, і вона знову з'явиться в цьому готелі і показуватиме комусь іншому свої знімки, і тоді зненацька скаже. «Дивись, а оцей Юрій? Ти його не читав і не знаєш». Як мені з ним пощастило. Він загинув ще того ж дня. Його літак упав у Мексиканську затоку. Ти пам'ятаєш ту катастрофу 5 грудня? Як живого бачу його в цьому фоє, Він сидів отут, де ти. З легкого заціпаніння мене вивів готельний хлопець. Пане Ан... Він зсилувався прочитати з папірця моє прізвище, але з цим, як завжди, нічого не виходило. Пане... Так це я, звичайно. По вас таксі на литовище, ошелешив він. Я кинувся заперечувати. Це неможливо. Що я робитиму там стільки часу, якого біса таксі вже зараз? Хлопець уважно проглянув свої записи і, не впадаючи в екстаз, наполіг на сказаному. По вас таксі, ваш виліт о другий, пане. Ваш виліт перебронювали на раніший рейс. О другий. «О другій! О другій! Не о четвертій!» Усе ще не вірячи власному щастю, як кинувся з речами до машини. Озирнувшись на задньому сидінні, я побачив кун'ял, яка саме заходила до фоє з інших дверей. «Якщо он та дама в чорному зараз поженеться за нами, не дайте їй нас наздогнати», – сказав я водієві. «Не думаю, що він зрозумів» хоч і відповів мені вузькою ацтецькою посмішкою. Як ви здогадуєтеся, до Берліна я долетів.